Cei credincioși vor petrece cu El în iubire, căci harul și durarea sunt partea aleșilor Lui. Înțelepciune. De la înțelepciunea lui Solomon, citire. Să luăm aminte. Însă cei drepți vor fi vii în viacul veacului și răsplata lor este la Domnul și cel puternic care grijă de ei. Drept vor primi din mâna Domnului Împărăția Frumuseții și cu una această lucitoare, căci el îi va ocroti cu dreapta sa și cu brațul său. Asemenea, unui scut îi va acoperi. El va face arme din mânia sa și cu ele va întări fătura mâinilor sale ca să răspătească vrăjmașilor. Din dreptate, el își va face platoșă și din judecata acea nefățarnică își va face coif. Din sfințenia sa va face pavă nebiruită, iar din cumplita sa mânie va face sabie ascuțită și lumea va porni război împreună cu ele împotriva celor fără de minte. Săgețile fulgerului său vor porni bine îndreptate și vor lovi în țintă, zburând din arcul puternic încordat al norilor. Mânia Lui, ca o praștie, va azvârli noi ani de grindină. Apele mării se vor întărâta asupra lor și râurile îi vor înneca vijelios. Duhul puterii dumnezeiești se va ridica împotriva lor și ca viscolul îi va vântura. Astfel, fără de legea va aduce pustire pe pământ și răutatea va răsturna scaunele celor puternici. Ascultați, deci, regiilor și înțelegeți. Luați învățătură voi care judecați marginile pământului. Băgați în urechi voi cei ce stăpâniți peste mulțimi și care vă mândriți cu mulțimea poparilor voastre. Pricepeți că stăpânirea vi s-a dat de la Domnul și puterea de la cel prea care va cerceta faptele voastre. Și va pune la încercare gândurile voastre. Înțelepciunea de la înțelepciunea lui Solomon Citire. Să o aminte. <coughs> cel drept, chiar dacă apucă să moară mai devreme, dă de odihnă. Bătrânețile cinstite nu sunt cele aduse de o viață lungă, nici nu le măsor după numărul anilor.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 Că adică Harul lui Dumnezeu și mila Lui sunt cu și săi, și că poartă grijă de Sfinții săi. Să zicem toți, din tot sufletul și din tot cugetul nostru, să zicem, tot Îl părinților noștri, nu gândeți-i auzi ne și ne miluiește! Oamne, milu Preasfințitul Părintele nostru Daniel, Arhiepiscopul Bucureștilor, Mitropolitul Munteniei și Dobrogei, Locțitor al tronului Cezarei Capadociei și Patriarhul Bisericii Ortodoxe Română. Pentru preasfințitul Părint Andrei Făgăreșanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Sibiului, pentru sănătatea și mântuirea lor. Oh! Veni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașe și satelor, și pentru iubitoare de Hristos armată, pentru sănătatea și mântuirea ci noștri românești preoți iradia când ia con monași molași și pentru toți ce în suflet Hristos frații noștri și pururea pomeniții ctiturii acestui sfânt locaș, și pentru toți cei mai înainte adormiți părinți și frați noștri, drepți slăvitori creștini, care odihnesc aici pretudindă. Pacea, zanătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor, robilor lui Dumnezeu. creditor, slujitori, închinători, pelerini și binefăcători a acestui sfânt local. Zitorii, binefăcătorii și miluitorii catedralei mântuirii neamului, și pentru toți editorii și lucrătorii care se ostenesc în alțarea acesteia, pentru sănătatea, ajutorul și mântuirea.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 cum și pururăm și în veci veci noi o amînăm Ne de Doamne în seara aceasta, fără de păcate ne păzim noi. Binecuvântate ește Doamne, Dumnezeul părinților noștri și leudat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 Și ne păzește pe noi, Dumnezeu o, lui. Se. Săracoată nesăvârșită, sfântă, în pace și fără de păcat, de la Domnul Să ceră. Că din ceos îndreptător, păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre, de la Domnul să cer. Să le de folos sufletelor noastre și pace lumii de la Domnul să Pace și într-o pocăință să săvârșit de la Domnul Să ce. Ce vieții noastre fără durere, ne în pace și răspuns bun, la am judecată a lui Hristos să ce. Uita stăpâna noastră, de Dumnezeu, născătoarea și pururea fecioana, Maria, Tot slăbătoarea, de momeză, mieloia, născătoarea. Hr. Hr. Hr. și Hr. Hr. Hr. Lui Hristos, Dumnezeu. tu si tu ro si petele no spre domnului să ne plecă de punilia împărăției tale binecuvântată și prea slovită a tatălui și a fiului și a sfântului Duh acum și pururea și în veci și în vecilor. Oh. Say, <speaking in> say, <Spanish> Cercetează lumea ta cu milă și cu în Înalță fruntea drept slăbitorilor creștini, Și trimită peste noi milele tale cele bogate. Pentru prea curate, stăbunei noastre, De Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria, Cu puterea cinstitei și de viața făcătoarei crunci cu ocrotirile cinstitelor și cereștilor netrupești puteri pentru rugăciunile cinstitului și slăvitului proroc, înaintea mergătorului și botezătorului Ioan, ale Sfinților, slăviților și tot năudaților apostoli, ale Sfântului Apostol Andrei întâi chemat ocrotitorul României. Ale celor între Sfinți, părinții noștri, mari, da, scăda ai lumii și Evart, Vasile cel Mare, Grigorie de Dumnezeu, Cuvântătorul și Ioan Bune de Aur, ale Sfinților Hierarhii, Atanasie, Chiril și Ioan Cel Milostiv, Patriarhii Alexandriei, ale Sfinților Nifon și Atanasie, Patelarie, Patriarhii Constantinopolului, ale celor sfinți, părinții noștri, Nicolae, arhiepiscopul la Richie, spiritul al trimitunde și nectarie de la Echina, Păcătorii de Minuini, Bretarion, Teotim și Efrem, episcopii Tomisului, Irinel de Sirmium și Niceta de Remesiana, Iachim de la Vicina, Antimi Virianul și Grigorie Dascănul, Mitropoliții țării românești, Barla Softei și Teodosei de la Braz, Mitropoliții Moldovei, Iosif cel nou de la Patoș, Mitropolitul Banatului, Gelasie de la Armeț, Ilie Iores, Sava Brancovici, Smeon Ștefan și Andrei Șaguna, Mitropoliții Transilvaniei,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 Ale Sfântului I Mucenic și Arhideacon Ștefan, ale Sfinților și Slăviților Mari Mucenici, Gheorghe, Purtătorul de Biruință, Dimitrie, Sfurtătorul de Mir Teodor Tirân, Teodor Stratilat Mina și Ioan cel Nou de la Suceava, ale Sfinților Sfințis Mucenici, Aralambie și Lefterie, ale Sfinților Mucenici, Epictet și Asio de la Halmiris, Nikita Nichita și Sava de Abuzău, Zotica, Catal, și Filip de la Niculițel, Emilian, Dasie, Nicandru, Marcian, Iuliu, Veteranu, Pasicrat, Valentin și Esichie de la Durostorum, Kiril, Kinda, și Tassi de la Voda, Macrobil, Gordian, Helian, Lucian, și Valerian de la Tomis, Anastasia, Claudiu, Castor, Sempronian, și Nicostratus de Sirmium, Donna, și Silvania, Coni, Romul preotul, și Venus din Cibales, Maxim Quintilian, și dada din Ozovia. Iermil, Stratonic, Montanus, Preotul și Maxima, Hermes și Lup, Sergie și Vah, Ioan Valacul și Ocra din Săliștea Sibiului, ale Sfinților Martiri conveni, Constantin, voievod cu cei patru fii ai săi, Constantin, Ștefan, Radu și Matei, și Sfântnicul Ianache, ale Sfinților Mărturisitori, Ioan din Gale, și Moise din Sibie, Atanasie Todoran din Michigiu, Vasile din Mocod, Grigorie din Zagra, Vasile din Telciu, ale Sfintelor Mucenițe, Filoteia de la Curta de Argeș și Tatiana de la Craiova, și ale tuturor sfinților buni, viruitori, mucenici și mucenici, ale sfinților voi Ștefan cel Mare al Moldovei și Dagvoie Basara al țării românești, ale sfinților cu și de Dumnezeu, Purtător părinții noștri, Ioan Casian. German și Dionisie Sigur, Grigorie de Capolitul de la Bistrița Vâlcii, Nicodim cel Sfințit de la Tismana, Daniel Țihastru de la Voroneț, Ioan de la Prislop, Simeon și Anfilohie de la Cungăraț, Iosif și Chiriac de la Biserican, Rafael și Partenie de la Gafia Veche, Iriac de la Tazlău, Visarion, Sarai și Sofronie de la Alba Iulia, Antonie de la Ezerul Gulci, Paisie și Ioan Iacob de la Neams, Vasile de la Poiana Mărului, Onufrie de la Voron, Antifa de la Calapodești, Gheorghe de la Cernica și Călărușani Iosif de la Văratec, Ioanichie cel nou de la Muscel, Irodion de la Lainici, și ale tuturor sfinților cu vioși părinți, ale sfinților cu vioase mici, Parasheva de la Iași și Teodora de la Sihla, și ale tuturor sfinților cu vioase mici. Ale Sfântului Cuviosului, Părintelui nostru Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucureștilor, Ale Sfântului Mare Mucenic Nestor, A căru Sfântă Pomenire să vârșim, Ale Sfinților și Dreptilor Dumnezeiești, Părinții Achim și Ana, <coughs> Și rugăciunile tuturor Sfinților, Rugăm-ne mulți pe Doamne, auzi-ne pe noi păcătoșii, care ne rugăm ție și ne miluiește pe părintele nostru Daniel, arhiepiscopul bucureștilor, mitropolitan, și dobrogei, locitorul tronului Cezarei Capodociei și patriarhul bisericii ortodoxe române, pentru Preasfințitul sfințitul părinte Andrei Păgreșeanul Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Sibiului, pentru sănătatea și mântuirea lor.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 Să ne și întristat, care are trebuința de milă și ajutorul lui Dumnezeu, pentru apărarea țării acesteia și a celor ce viețuiesc în ea, pentru pacea și bunașezarea întregii lumi, pentru statornicia sfintelor lui Dumnezeu, biserici, pentru mântuirea și ajutorul celor care, cu o și cu frică de Dumnezeu se o și slujesc părinți și frații noștri, Pentru cei trimiști, pentru cei ce sunt în călătorie, Pentru tămădoirea celor ce zac în bol, Pentru odihna ușurarea iertarea păcatelor, și fericită pomenirea tuturor celor care mai înainte s-au mutat într-o dreaptă credință, părinții fraței noștri, drepti slăbitori creștini, care odihresc aici și pretutindeni, pentru izbăvirea celor obis pentru frații noștri care sunt în slujbe,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 Ca să se păzească stânctul locașul acesta, țara aceasta și toate orașele și satele, de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de savie, de năvălirea altor înamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi.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 Și să ne minuiască pe noi. binefăcătorii și miluitorii Catedralei Mântuirii Neamului, și pentru toți ziditorii și lucrătorii care se ostenesc cu înălțarea acesteia, pentru sănătatea, ajutorul și mântuirea lor. și pentru ca Domnul Dumnezeu să audă glasul rugăciunii noastre a păcătoșilor și să ne miluiască prăim. cercetarea, iertarea, până și chivernisire a robilor lui Dumnezeu care sunt de face la această sfântă slujbă și ale celor care acum se pomenesc. Prea fericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, Preasfințitul Părinte Andrei Făgrășeanu, Episcop Vicar al Arsia Arhiepiscopiei Sibiului. Preasfinţiţii episcopi vicari, Parlan, ploieşteanul și eronim, Sinaitul. Arhimandritul Timotei, Arhimandritul Teofil, Arhimandritul Paisie, Arhimandritul Dionisie, Arhimandritul Ciprian, Arhimandritul cleop Arhimandritul Podicar, Arhimandritul David, Arhimandritul Nektarie, Arhimandritul Maxim, Arhimandritul Avrentie, Arhimandritul Macarie. Prostsingelul Andrei, Prostsingelul Lucian, Prostsingelul Ioachim, Prostsingelul Kiril, Prostsingelul Corneliu, Prostsingelul Silvestro, Prostsingelul Adrian. Ieromonacul Ioan, protosinghelul Vicentiu, protosinghelul Nectarie, protosinghelul Iustin, protosinghelul Gherlasie, protosinghelul Arsenie. Arhidiaconul Maxim, arhidiaconul Mihail, Ieromonul Sergie, Ieromonul Nifon, diaconul Ioan, diaconul Siluan, diaconul Răzvan Mihai, Diaconul Ștefan, Diaconul Adrian, Diaconul Alexandru. Stavroforele, Cristofora și Gabriela, <coughs> Monachile, Eliodora, Cherubima, Eliconida, Elisabeta, Iustina, Macaria și Caterina. Stavroforele, Adriana, Fanuria, Macaria, Farsanufia, Casiana și Iustinia. Și robii Dumnezeu, Mihai, Remus, Andrei, Gabriel, Alexandru, Daniel și Andrei, Și pentru casă-Li se ierte loră toată greșeala cea de voie și cea fără de voie. i a Fecioara Maria, cu puterea cinstite și de viață făcătoarei cruci, cu oprotirile cinstitelor cereștilor netrupești puteri, pentru rugăciunile cinstitului slăvitului prorocului înainte mergătorului botezătorului Ioan, ale Sfinților Slăviților și într-o tot apostoli, ale Sfinților Slăviților Bunilor Biruitorilor Mucenici, ale Sfinților cu vioșii de Dumnezeu, Părinții noștri, ale Sfântului cuviosului Părintelui nostru, Dimitrie cel Nou și Sfântul Mucenic Nestor, a căror pomenire o facem astăzi, cu ale Sfinților Drepților Dumnezeieștilor părinți, Ioachim și Ana și pentru ale tuturor Sfinților Doi. Bine primită, vă rugăciunea noastră! Amin. Amin. Acopere-ne pe noi cu acoperământul aripilor tale. Amin. Închează de la noi pe tot drejmașul și tot trăitnicul împată viața noastră, Doamne. Mi ne pe noi și lumea Ta și mântuiește sufletele noastre ca un bun și de oameni iubitori. Yeah.